82. Legea inversării Dacă vă puneți în situația celeilalte persoane, veți putea să vă pregătiți și să negociați mai eficient. Înaintea fiecarei negocieri care implică foarte mulți bani și un număr mare de detalii, folosiți metoda avocatului, referitoare la pregătirea părții adverse. La facultatea de drept, viitorilor avocați li se dă ca exercițiu un caz în care au rolul fie de avocat al acuzării, fie de avocat al apărării. Apoi sunt învățați cum să pregătească și cazul celuilalt avocat înainte de a începe pregătirea propriului caz. Doar atunci când consideră că au identificat toate problemele pe care avocatul advers le va aduce în discuție, încep să se ocupe de partea lor. Același lucru ar trebui să-l faceți și dumneavoastră. Înainte de a negocia, notați tot ceea ce credeți că va fi important pentru persoana cu care vă veți întâlni. Atunci când ați identificat concesiile majore pe care credeți că cealaltă parte le-ar dori, puteți să vă gândiți la ceea ce veți oferi în schimb. Acest tip de pregătire prin inversare este semnul distinctiv al negociatorului superior. O tactică puternică pe care o puteți folosi la începutul negocierii este să deschideți discuția cu următoarea întrebare. De ce credeți că vă aflați aici și ce ar trebui să obțineți în urma acestei discuții? Cealaltă parte va fi de obicei dispusă să răspundă la această întrebare și veți fi deseori uimit de cât de repede reușiți să treceți la discuțiile esențiale. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți în profunzime și notați fiecare problemă sau cerere pe care credeți că cealaltă parte ar putea să o aibă înainte de a vă întâlni cu ea și de a începe negocierile. Testați supozițiile, întrebând cealaltă parte care sunt problemele și cerințele ei. 2. Gândiți-vă la o situație reală în care nu sunteți mulțumit de un acord deja încheiat. Cum ați putea examina această situație din punctul de vedere al celeilalte persoane? Și ce sugestii ați putea face pentru a schimba această situație, oferind ceva ce persoana respectivă își dorește, dar nu obține în condițiile date?